Фері Прачіт, химерне сяйво. Сонце вставало повільно, наче сумніваючись, чи вартується таких зусиль. На диску займалася зоря, провіщаючи новий день. Але якось проквола. І ось чому. Коли світло наштовхується на сильне магічне поле, Воно втрачає всю свою настирливість і відразу ж уповільнює рух. А в дискосвіті магія була такою бентежно сильною, що м'яке жовтяве вранішне світло огортало сонний краєвид, наче обійми ніжного коханця. Чи, як хтось би сказав, розтікалося, мов золотистий сироп. Воно затрималося на якусь мить, щоб заповнити долини, далі поповзло уверх гірськими хребтами. Коли воно дісталося серця небес, шпиля з сірого каменю та зеленого льоду, що височів на десять миль, позначав осердя дискосвіту і був оселею його богів, воно вже нуртувало пристрастю. І врешті-решт нечутно, наче оксамит, накрило темний ландшафт позаду скелі потужним неспішним цунамі. Такого ви не побачите ніде, в жодному іншому світі. Звісно, жоден інший світ не пливе крізь зоряну нескінченність, тримаючись на плечах чотирьох гігантських слонів що примостилися на панцирі гігантської черепахи. Його ім'я чи її, згідно з іншою філософською школою, було Великий Атуїн. Він, чи як могло статися вона, не відіграватиме провідну роль в подіях, про які йтиметься далі. Проте для розуміння дискосвіту загалом – Надзвичайно важливо знати, що він чи вона є там унизу, під шахтами, морським намулом і фальшивими скам'янілими рештками, які творець розкидав лише заради того, щоб збити з пантелику археологів і підкинути їм сміховинні гіпотези. Великий Атуїн, космічна черепаха, чий панцир, вкритий водневою паморозю, здірявлений метеорами та виглянсуваний астероїдним пилом. Великий Атуїн, чиї очі були, наче два прадавні моря, а голова завбільшки з цілий континент, через який думки пропливали немов малі і глетчери. Великий Атуїн, з масивними млявими плавцями та панциром, Що, мов, дзеркало відбивав зоряне сяйво. Неквапом рухався крізь темну млу міжгалактичного простору, Несучи на собі дискосвіт. Гігантський, як світи, прадавній, як час, Терплячий, мов, цеглина. Філософи, правду кажучи, так нічого й не збагнули. Насправді Великий Атуїн має чудове дозвілля. Великий Атуїн – єдина істота в цілому Всесвіті, котра достеменно знає, куди прямує. Філософи, звісно, споконвіку сперечаються про те, куди саме він прямує. І постійно бідкаються, що можуть так ніколи цього й не довідатися. Втім, за якихось два місяці вони про все дізнаються. І тоді матимуть достатньо причин, щоб бідкатися. Була ще одна проблема, яка довгий час хвилювала тих філософів на диску, які були наділені багатшою уявою, а саме стать великого Атуїна. Вони витратили чимало зусиль та часу у спробах розв'язати її раз і назавжди. Результати цих зусиль починають вимальовуватись, наче велика темна тінь, що пропливає, як велетенський гребінь з черепашачого панциря. Це бронзовий корпус безстрашного мандрівника, що несеться повз повністю втративши контроль. Такий собі космічний корабель епохи неоліту, змайстрований і спущений через край диска астрономами-жерцями Круля, що зручно розташований на самому узбіччі і доводить всупереч поширеній думці, що саме запуск космічного човна – цілком реальна річ. На борту човна перебуває перший турист дискосвіту Двоцвіт. Останні кілька місяців він провів у мандрах, відкриваючи для себе диск. А тепер швидко від нього віддаляється з причин, які не просто пояснити, та які пов'язані з його спробою втекти з круля. Ця спроба виявилася на тисячу відсотків успішною. Втім, незважаючи на всі докази, що він може стати також і останнім туристом на диску, двоцвіт милується краєвидом. Угорі приблизно на дві милі вище від нього продовжує своє вільне падіння чарівний Ринсвінт, одягнутий в те, що на диску вважається костюмом астронавта. Уявіть собі водолазний костюм, створений людьми, що ніколи не бачили моря. Шість місяців тому Ринсвінт був абсолютно звичайним чарівником невдахою. Тоді він зустрів двоцвіта, за шалені гроші погодився бути його провідником на незнайомих теренах, і відтоді, поміж своїми новими обов'язками, Потрапляє у всілякі халепи. У нього стріляють, його залякують і переслідують. Він опиняється підвішеним у різних висотних місцях без жодної надії на порятунок, а іноді, як от зараз, падає звідти вниз. Він не милується навколишнім краєвидом, бо зараз у нього перед очима пробігає усе його життя і затуляє довколишні красоти. Йому тепер потрохи стає зрозумілим, наскільки важливо не забути про шолом, коли вдягаєш скафандр. Тут можна було б згадати ще багато подій, які пояснюють, чому цих двох зараз відносить світ за очі, і чому скриня, яку востаннє бачили, коли вона відчайдушно перебирала усіма своїми стома ніжками, намагаючись не відстати від господаря, дали б і незвичайна валіза. Але такі пояснення забрали б доволі часу і, напевне, того не варті. Для прикладу одного разу, кажуть, хтось запитав на вечірці відомого філософа Літіна Улесника, чому ви тут, і відповідь зайняла три роки. Значно важливішим є те, що відбувається зараз далеко вгорі, високо над Атуїном, слонами та чарівником, що швидко втрачає сили, саму канву простору ось-ось прокрутить у сушарці. Повітря було масним на дотик через очевидну присутність чарів. Та гідким від диму чорних воскових свічок, про склад яких розумний чоловік краще волів би не знати. Було щось дуже незвичне у приміщенні, яке знаходиться глибоко в підземеллях невидної академії, першого на диску магічного університету. Передусім складалося враження, що в ньому було забагато вимірів, невидимих для ока та все ж відчутно присутніх. Стіни були вкриті окультними символами, а більшу частину підлоги займала восьмикратна печать стазису, що, як вважалось у магічних колах, повинна була мати таку ж гальмівну силу, як і влучно кинута цеглина. Єдиними меблями в цьому приміщенні був пюпітр із темного дерева, вирізблений у формі птаха. Гаразд, гаразд, будемо чесні. У формі крилатої істоти, яку краще, мабуть, не роздивлятися детально. На попітрі прикута товстим ланцюгом з багатьма навісними замками лежала книга. Це була велика, проте на перший погляд звичайнісінька книга. Інші книги в бібліотеках академії мали оправи, оздоблені рідкісним коштовним камінням та чудовим деревом, або переплетені у шкіру дракона. А на цій була б палітурка з досить потертої шкіри. В бібліотечних каталогах такі книжки зазвичай позначені як ледь поплямовані, хоча правдивіше було б сказати, що вона мала такий вигляд, наче її пошарпали, погризли і практично розірвали на клапті. Книга була замкнута металевими защіпками. Вони були не декоративними, а звичайними і дуже масивними, як і сам ланцюг, що швидше втримував книгу на припоні, аніж прикріплював її до пепітра. Складалося враження, що їх виготовив майстер, який точно знав, для чого вони призначені, і усе своє життя присвятив виготовленню упряжі для слонів. Повітря загусло і звихрилось. Сторінки книги моторошно і неспішно зашили стіли, а тоді з них заструменіло м'яке голубе світло. У приміщенні стало так тихо, що простір, здавалося, починає повільно стискатися, немов кулак. Шестеро чарівників у нічних сорочках по черзі зазирали всередину через рішитку невеличкого віконечка, що було на дверях. Ніхто з них не міг спати, коли поруч таке творилося. Груба магічна енергія потужною хвилою здіймалася аж до самого даху невидної академії. «Так», – прозвучав чийсь голос, – «що тут відбувається? І чому мене не покликали?» Гелдер Дощевіск, верховний заклинач ордену Срібної Зірки, суверенний володар священної патериці, Єдиний і незрівнянний мах восьмого рівня і 304-й канцлер невидної академії мав неперевершений вигляд навіть у своїй червоній нічній сорочці з таємничими рунами вишитими вручну, навіть у нічному ковпаку з китицею та зі свічником крихітки віллівінки у руці. Йому також майже вдавалося мати такий вигляд у капцях із пухнастими помпонами. Шість переляканих облич повернулися до нього. «Еге, але ж вас покликали, пане!» – сказав один із чарівників практикантів. «Саме тому ви зараз тут?» – догідливо підказав він. «Я маю на увазі, чому мене не покликали раніше!» Гаркнув Гелдер, розштовхуючи ліктями тих, хто заступав йому прохід до віконечка з ґратами. «Е, «Раніше за кого, пане?» – спитав чарівник. Гелдер пропік його поглядом, а тоді наважився зиркнути через рішітку. У кімнаті, там, де порошинки стикалися з потоком грубої магічної сили, тепер спалахували невеличкі вогники. Восьмикратна печать роздулася пухирями, наче від опіків, і загорнулася всередину уздовж країв. Книга, про яку йдеться, називалася Октава, і цілком очевидно була далебі не простою книгою. Існує, звісно, чимало відомих магічних книг. Комусь, мабуть, спаде на думку некротелекомнікон сторінки якого зроблені зі шкіри прадавньої ящірки. Хтось може пригадати книгу виходу близько одинадцятою, написану таємничою і трохи лінивою сектою ламаїстів. А хтось, мабуть, згадає страшенно смішний гримуар, який, як вважають, містить єдиний справдешній жарт, що залишився у Всесвіті. Та всі вони скидаються на дрібні брошурки, порівняно з октавою, яку творець Всесвіту, як ходили чутки, забув з властивою йому неуважністю невдовзі після завершення своєї фундаментальної праці. Усі вісім заклинань, що були ув'язнені на цих сторінках, провадили складне, приховане від стороннього ока власне життя – і загалом вважалося, що брови генлдера збіглися на Переніссі, поки він оцінював ситуацію в неспокійній кімнаті. Тепер, звісно, залишалось тільки сім заклинань. Якийсь молодий ідіот з-поміж студентів-чарівників одного разу крадькома зазирнув у цю книгу, і одне з заклинань вискочило з її сторінок та оселилося в його розумі. «Нікому так і не вдалося до пуття з'ясувати, як це сталося. Чекайте, як же його звали? Вінсвант?» Октаринові та пурпурові іскорки мерехтіли, пробігаючи уздовж корінця книги. Над пупітром почало підійматись маленьке кільце диму, а важкі металеві защіпки, що замикали книгу, здавалося, починають стугоніти від напруги. «Чому заклинання поводяться так неспокійно?» – спитав один з молодших чарівників. Гелдер стинув плечима. Він не міг визнати в голос, що усе це починає не на жарт його непокоїти. Як досвідчений чарівник восьмого рівня, він міг бачити напівпримарні форми, які улесливо кривлялися і жестикулювали – на долі секунди з'являючись у повітрі, що вібрувало над книгою. Точнісінько так, як мошкара з'являються нізвідки перед грозою, накопичення справді великого потенціалу магічної енергії завжди приваблювало сутностей з хаотичних підземельних вимірів, гидких потвор, що в суціль складалися з переплутаних органів і слини. Та вічно перебували в пошуках бодай якої шпарини, через яку можна було би проникнути у світ людей. Примітка. Не будемо їх описувати детально, адже навіть наймиловидніші з них були схожі на гібрид восьпинога з велосипедом. Загально відомо, що потвори небажаних Всесвітів постійно шукають вхід до цього Всесвіту який в духовному сенсі вважають еквівалентом місця зі зручним автобусним сполученням та близько розташованими магазинами. Це треба було зупинити. «Мені потрібен доброволець!» – сказав Гелдер твердо. Навкруги враз запанувала тиша. Тільки один звук було чути з-за дверей то був огидний, тихенький звук металевого ланцюга, що рветься від напруги. «Ну що ж, гаразд!» – сказав Гелдер. «У такому разі мені знадобляться срібні щепці, десь біля двох пінт котячої крові, невеличкий батіх і стілець». Кажуть, що протилежність шуму є тиша. Це неправда. Тиша – це тільки відсутність шуму. Тиша була б жахливим гармидером порівняно з тим несподіваним м'яким вибухом безшумності, що оглушив чарівників з тією ж силою, з якою кульбаба вистрілює сотнею білих дрібних парасольок. З книги раптом пробився потужний струмінь разючого світла, Черкнув стелю огняним спалахом і зник. Гелдер витріщився на діру у стелі, не звертаючи уваги на пасма, що тліли в його бороді. Тоді театрально підняв до гори вказівний палець. До горішніх кімнат хутко. крикнув він і помчав сходами наверх. Ляпаючи капцями та плутаючись у нічних сорочках. Решта чарівників поквапилися слідом, перечіпаючись один за одного у завзятих спробах бути останніми. Тим не менш, усі вони дісталися горішньої кімнати саме вчасно, щоб побачити, як вогняна куля неабиякої магічної сили проникла крізь стелю до кімнати поверхом вище. «Ох!» – видихнув наймолодший чарівник, казуючи на підлогу. Ця кімната була частиною бібліотеки, доки крізь неї не проникли чари, люто переміщуючи усі можливі частки на своєму шляху. Тож цілком логічно було припустити, що невеличкі пурпурові тритони раніше були частиною підлоги, а заварний крем з ананасовими кружальцями, можливо, якимись книгами. Пізніше дехто з чарівників присягався, що малий смутний орангутан, який сидів посеред того безладу на підлозі, дуже скидався на головного бібліотекаря. Гелдер не зводив погляду зі стелі. «До кухні!» – проривів він, пробираючись крізь заварний крем на підлозі до наступного сходового просвіту. Ніхто так і не дізнався, на що перетворилася велика чавунна кухонна піч, бо вона проломила стіну і іщезла без сліду першні ватага розхристаних магів з виряченими очима увірвалася до приміщення. Шеф кухаря вегетаріанських страв значно пізніше знайшли в казані для юшки, зачувши його безпорадне белькотіння на зразок «Свинячі гомілки, гидотні свинячі гомілки!» Останні згустки чарів, тепер вже ледь помітні, поступово танули на стелі. «До великої зали!» Сходи, що вели туди, були значно ширші та краще освітлені. Захекані, просякнуті пахощами ананасів, Ті чарівники, що були трохи спритнішими, дісталися наверх, коли вогняна куля була вже посередині величезної зали, де повсякчас розгулювали протяги, а саме актової зали академії. Вона зависла нерухомо, лише невеличкі збурення подеколи пробігали її поверхнею. Чарівники, як відомо, курять. Мабуть, саме це пояснювало дружне покашлювання та сопіння, таке глухе, наче доносилося з того світу та хрипке, мов завивання пилки позаду гелдера. Головний чарівник стояв мовчки, оцінюючи ситуацію і міркував, чи не краще було б все ж де небудь сховатися. Він схопив за барки одного з переляканих студентів. «Приведіть мені ясновидців, провидців, ворожбитів і інстрасенсів!» – гаркнув він. «Я хочу, щоб це дослідили!» Щось у середині вогняної кулі набирало форми. Примруживши очі, Гелдер прикипів поглядом до форми, що народжувалась на його очах. Її не можна було не впізнати. То був Всесвіт. У цьому він не сумнівався ні на мить, бо мав у своєму кабінеті його модель, яку практично всі вважали набагато кращою за оригінал. Порівняно з можливостями, які відкривалися в роботі з такими матеріалами, як дрібні перлини та тонкий кручений срібний дріт, творець був у невиграшному становищі а крихітний всесвіт всередині вогняної кулі, був, так би мовити, навдивовижу реальним. Єдине, чого йому бракувало, це забарвлення. Увесь він був білим, напівпрозорим і затуманеним. Там були великі атуїн і чотири слони, і сам диск. З того ракурсу, з якого Гелдер його бачив, Важко було роздивитися поверхню диска як слід, та він був цілковито впевнений, що вона теж виявиться абсолютно точно відтвореною. Втім, йому вдалося розрізнити мініатюрну копію «Серця небес», на самому вершечку, якої жили сварливі та дещо буржуазні боги, в палаці з мармуру, алебастру, з трикімнатними апартаментами – устеленими килимами мокет з довгим ворсом, в палаці, який вони колись назвали «Дунманіфестін». Кожному мешканцю диска з претензіями на освітченість завжди було надзвичайно прикро усвідомлювати, що ними керують боги, чиї уявлення про удухотворене мистецтво зводилися до мелодії дверних дзвінків. Маленький Всесвіт все ще в зародку почав потрохи ворушитися, нахиляючись убік. Гелдер хотів закричати, та йому раптом немов заціпило. Потихеньку, але з незворотною силою вибуху форма збільшувалась в об'ємі. Гелдер дивився, охоплений жахом, що далі змінився щирим подивом, як Куля промайнула крізь нього, наче марево. Простягнувши вперед руку, він спостерігав, як скелясті масиви, мов бліді привиди з мовчазною рішучістю пропливали крізь його пальці. Великий Атуїн вже завбільшки з будинок тим часом спокійно опустився під підлогу. А чарівники позаду Гелдера стояли по поясу морській воді. На якусь мить око Гелдера упіймало обриси човна, меншого за наперсток, перш ніж його течією, віднесло кудись крізь стіни. Мерщій на дах, наказав він, тицьнувши тремтячим пальцем вгору. Ті чарівники, в кого ще залишилось достатньо клепок в голові, та сил вирушити кінцівками, побігли слідом за ним. Убрід поміж континентами, що, мов, дощ просочувались крізь кам'яні стіни.